Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Umor românesc de ieri și de azi O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. În distribuție: Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Dorina Lază, Mariana Mihuț, Victor Rebenciu, Virgilo Gășanu, Florin Zanfirescu. Regia artistică: Alexa Visarion. Ha ha ha ca niște Mm. Niște niște scârța, pe hârtie ha știm noi Mănâncă pădatorie, bea păvăresie, trag lumea pe cu pișcherlăcuri. <hie> și seara să gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu oci să mai ieși cu o femeie pe uliță că să ia bagabon după dumneata Un ăla un, un prăpădit de amploiat N-are cioară în pungă și să ține după nebestele o să le spargă casele, doamne. E, nu se ia după toate jupându-mi, după cum e și femeia. Păi dacă trage la ei cu coada ochiului și face fațane, pei vezi bine că bagabonții e atât aștia. Basam, pardon, știu eu ce vrei neata, să zici, Dar nevastă mea nu-i de domnule? vai, dă Adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Ai, ah, îmi pare rău Nu, nene, ne, nu <gântări> Dar vreau să zic adică că mi mea nu-i dalea cum zisești Și iaca, după mine de ce s-a luat S-a luat și după dumneata S-a luat și să ea! Oh, și cum ești dumneata Eu am ambit Domne când e vorba la o adică de onoarea mea de familist O, oh, e Păi să știu de bine că intru în cremeral Păi să-l mai văz numai că să ține Tot după mine și-l lasă oh, Care bagabon? bagabond? Păi, ia că. un bagabond de unde-l cunosc eu? Apoi, dacă nu-l cunoști, de unde e? știi că e bagabond? De asta este, asta e că una vorbim și bașca ne înțelegem, da' de? Ai dreptul Nu știi ce mi s-a întâmplat Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile Nu că mi-e frică de ceva Adică de nevastă mea, știi să nu... -i... Ai, dar, e, cu mie îmi spui, nu știu eu Nu re, că mi-e dar l-am ambițit O, când e vorba la odică la onoarea mea de familie E, re, rezol, bagabontul păi, Că bine zici, începuse să-mi să spui istorie Stai să eu iau de la cap, stau Știi, domnule, că l-a lăsat a seculea, am mers la grădină la Union ah. Era eu, consoarta mea și cum l-ați ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu Trece așa preț ca la un sfert de cea și Numai că mă pomenesc un cu unul acolo. un bagabon de amploiat. De unde știi că era amploiat? Păi după port nu semnă la fine gustor Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături Cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie și ai de -a rezemat într-un peș șede, șede, și să uită lung și gale și la cocoane Să uită să, eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ampis, Mă scol ca să plecăm cocoanele, nu Că să mai ședem, că încă nu s-a izprăvit comedia Încep să mă încruntez la bagabondul și mai când vine să-l cărpez la da mi la de lume Eu de negustor, știu eu să mă pui în public un coade goale, nu vine bine, bine. Mă mai uit eu încolo, mă mai fac că să mă simt de el Bagabuntu, cu ochii zgăiți la cucoane. Bancă își pune și ochelare pe Stii frate, naie să fi fost el aici să mă fiarbă așa Că-i o celare din ochi și giubenul în cap De să auzea că e din George Hei, rezonești În sfârșit, se i comedia Ne scurăm să plecăm Cu adegole să scurăm și lui Plecăm noi, pleacă șmelui după noi Așa. eu le vedeam cu coada ochiului Dar nu vrea să le spui nimic, lor știi, ca să Așa. nu le ușine, știi, cu ne, -ne. Știi cum e veta, mea rușinoasă Spui, nu știu eu e? Apucăm pe la sfântul Ionică Ca să ieșim pe podul de pământ Papuciul cât culea după noi Ieșim în dosul acii, coate goale după noi Ajungem la stântuirei, în Gorgari după noi Mergem pe la Mihai Bodă ca să apucăm să stabilament după noi Eu trageam cu coada ochiului, fierbeam în mine Dar nu vroiam să le spun nimic, cocoanelor Rezun ca să nu le lucinez e, mea. cum e vetra, mă? Nu să apucăm de la stabilament în sus Mă uit înapoi cu coada ochiului e? Și nu mai văzc cu gole. goale e? Mai mergem ce mai mergem. Mă uit iar Mâi, el ta se baga muntru. Uh. Uh. Uh. Uh. Yeah. Uh. Ja. Jupându-mi, trache. Adică... S-a împartut de impresie. Eu gândesc că nu m-ați făcut spaimă degeaba. java. Hmm. Da, poate că omul o fișeze în prim partea locului pe dealul spirii. E, a venit și el la grădină ca și dumneavoastră, asta și el până la isprăfitul comedii și s-a nimerit să pe un în drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră Ați mers mai înainte <grijinilor> <grijinilor> Așa am crezut și eu întâi, dar asta să vezi e? A trecut după aia o săptămână la mijloc Am cam uitat să de istoria vagabontului, gândeam și eu Poate că o fi stâncă pe golep în partea oricului, bună vorba dumii tale Așa, Îți zice cum n-a de ieri, Nene. E de seara la Union, la Ionescu Cum m eu de Union? Mă fac ui verde la față, știi? Și să mai căutăm la comediile ale nemțești Niște mofturi, Dăm parale și nu înțelegem nimic Mai bine punem bani în buzunarul alt Și zicem că ne-am dus Haide, ne zoparul Să nu ai parte de mine și de ai Când am auzit așa vorba mare N-am putut pentru ca să o tratez cu refus Haide, haide <trufă> Unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple una așa ceva? Ne <trufă> ducem. cedem la o masă mai la o parte, sedem cât sedem. Ce, pe comedie? <trufă> nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi. Și pe cine gândești că văz la masă în spate? E, e, pe vagabondo? Pe coate goale, domne, pe moftangio, pe mace frite, domne, Fier al dracului <trufă> de pungă. Bagabuntul nenei cu sticlele noi, cu jubinul în cap și cu basmaua ia ca așa scoasă, cum m-a văzut, că trebuie să fi fost schimbat la față Știi băi, cum băi. sunt eu, că mă necășesc Cum m-a văzut a sfeclit-o A întors capul încolo și a, a. început să bea din țigare Și așa Niznai, adică da Mă tragea cu coada ochiului mă întorc eu iar la loc și mă fac Că mă uit la comedie Să-ntoarce și tu iar cu oci la cucoane Mă uit iar la el, iar se-ntoarce în guru, mă întorc iar la comedie, iar să o la cucoane Mă uit iar la el, iar se-ntoarce gurul mă întorc iar la comedie Iar se uită uite la cucoane Ia ca așa m-a fiat fără apă toată seara Hai, sfârșit În sfârșit plecăm Coate goale după noi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 Haide, dracii, haide Să intri tu pe strada lui Marco Aureliu Arcatilina și lasă Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă Să trimit repede pe Chirac pe partea de din dos pe Maidan Să iasă înainte și o să le iau pe la spate Să-l apucăm la mijloc Pentru ca să-l întreb Ce poptești, mă, mă, Și să-l dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favorită Păi dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape Să-mi fie de la despărțire cu lacrimații Că îi împlineam eu cât mai lipsit da. A avut noroc, mare noroc a avut bagabontul, a scăpat Păcat, Ai cum? De când am trecut eu de răscuruși cu cocoanele Și bagabontul era să intre după noi în uliță mm. A ieșit haita de câine de la mai în colț Și i-a tăiat drumul cu oate goale Am lăsat-o păziță acasă M-am de grabă cu veta sus Am trimis pe chiria mai dan, Eu i-am ieșit înainte peste uluși mai pe la prăvâlia lui Bortoc Aha. Da, degeaba, știi, degeaba. Până să ieșim noi, fugim bagabonul. bagabontul mă băi piridare! E, Ia câtă. Vine, Chiriac, să ah, Da n eu nu mă sfiez La din contră, el știe toată istoria I am spus-o de la început Atâta om de încredere am Baia bun, ține la onoarea mea de familist mm -hmm. Păi dacă n și a afut pe el Mi-ar fi mers treaba greu Eu știu cun e gustor Ea, mai mergi școlă, mai dute te din culo, Mă rog, ca omul cu darabere Toată ziua trebuie să lipsezi la casă Pe de altă parte, ce să-ți spui Am ambiți Țiu când e vorba la adică la onoarea mea de familist ne, <laughs> îl lipsesc eu de acasă cine să-mi păzească onoarea Chiriac, săracul! N-am ce zice onorabil, băiat De m-am hotărât și eu Cum o-i vedea la un fel cu reparația caselor Îl fac la parte și îl cinsor A, Da, da Coana Veta, ce zice? Nu? Consorta mea? E. Păi ce să zic? Păi, cam uirea, mai mai ursuză Am cam băgat eu de seama că nu-l prea are la ochi bun pe Chiriac, dar și cum m-a făcut Dumnezeu, pe mine nu-i trec moiere nici atât de ceea mi I-am zis pășleau, să știi. Nevastă e băiat, onorabil și credincios. N-ai ce face. Și e al omului, al omului. Rezoară, da. e, e, Trebuie e. să facem mandat de arestare pentru Tache Pantofarul de la Sfântul Efterie. Nu vrea să iasă mâine la exerciț cu niciun preț. La pentru ce nu vrea. E ce că bolnav. E. Am trimis gorniștul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsă că nu poate umbla, că de-abia s sculat după ringoare. Să dea ce ferticat medical? M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciz, domne Zice, sunt bolnav, doamne sergent, zice, de-abia mă pe picioare, nu poți să mergi nici până la prăvărie, zice. Zic, nu cunosc la un așa rezol, fără motiv. Zice, aduc martorul, domn sergent, că am săcut zile zilece. Întreabă și pe popa Zăbavă de la Sfântul Refterice. Al alter m-a m-a spovedit. Zic, n-am eu de-a face cu popa Zăbavă, nu l-am împăristă. Eu pe dumneatate am împăristă. să te prezint mâine la companie. Acum, trebuie să-i mandat. Pentru ca să le iau mâine dimineață. Să-i dobsă-l iei Ăla-i de-al ciocoilor, îl știu eu Că t-au umblat dânsul fel și chip să scape de gardă o, Și eu l am semnat cu mosi tache la catastreful meu e, e finul lui Popa Tache Ei Lasa, că nu se sfințește el cu mine jupâne Îl pocăiesc eu Păi după aia Păi ne-a ghițăță -l, că, Nu l-a putut găsi gornisul deloc a fost la el și ieri și astăzi cu biletul Ci că n-a dat pe acasă de trei zile Pricopsitul de cumnat Mi-aș mai fi avut parte de el Și ne știu în ce cărciumă s-a fondat. L-am văzut eu azi dimineață Trecea pe la despărțire Mă și... duc și si trimit gornistul cu biletul pentru mine uh -huh. Uh -huh. Era a rău Nenea ghiță Ei bravo Asta e una la mână Om stricat, domnule, păi de ce-am dezvorțat opăzița de el, gândește? Nu mai putea trăi cu mitocanul, nu? Le. fată frumoasă, modistă și învățată și trei la pasion să-și mănânce tinerețea cu un ăla. Tot am la început, că te tânăr o să îi treacă mai încolo, să-și vie la pogăință, așa, ți să și om de treaba Eu ca ăla cumnat mai mare Cum am zice ca și un frate Tot îi dam poveții fetii mai răbde să nu strice casa Cu azi, cu mâine A biata, fată, biata, să nu fie A răbdat cât a până m-am pomenit Într-o zi că vine până la mine Pe cum că nene, moartă tăiată Nu mai stau cu mitocanul Scapă-mă de pastra Hei! Să știu de bine că mă duc la mănăstire, prine și sale Nu mai mănânc cu el Dacă am văzut și am văzut, zic Lasă ziț-o, zic, îți găsești norocul N-au intrat zilele în sac Acu e vremea ta, lac să fie, că broaște destule Și am dezvorțat-o Apoi nu mai era de suferit așa trai Nu mai maltratat, dom'le, măcar cu o vorbă bună Mă rog, odată că nu e bărbatul cavaler ce fel de casă să mai fie așa? Mie îmi spui, nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci, a noaptea, când a tratat-o cu insulte și cu bătaie? Apoi, bă, de... n-a avut dreptul muiera să-l lasă. Un e, Doamne, nu ține la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog, zice că-i negustor. Alege <laughs> s-ar prate. dar de seară știi că ești de rond. Mergi? Măi, e vorba, fi cu sunul mergi, de ce m-am îmbrăcat, nu vezi? pune da, faci toate posturile. Nu-i așa? Nu sunt multe, până pe la două după douășpe lei sprevești. dar că am pe la două după două și ca totdeauna, chireac, băiete. Ia vezi tu, mă știi că am ambiți când e vorba la o să Lăsa, pune că doar nu mă cunoști de ieri de la altele. Dar mai mult nu puteai să șezi, bă. Ei, vezi că era mult muștini și până până să să-mi dea adama gazeta. Spirit Doamne, fi bea de treabă, mă, că iau păsfântul Nicolaid în cuii, știi că i-am pus fără cu nou de ibrișin. <laughs> să nu-i fac să aftea pe spinarea ta. Că, dar de ce jupane? Atâta, spui o ție! haide da! Nu te uite și râi cu coanei să-mi dea sabia și centironul. Chiriac, băiete. Ia, vezi. Știi că am ambițiu când el au adică. Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitare de, de familie. Ei, ei, ia ei, iaves, iaves. Nu grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. Bostar, ne Salutare, onorabile. Ia ca n poftim. Ce făcea cu acoana, mă? Cosea la mondilul lui Nea Chiriac. Ce a zis? Zicea să vim mai devreme la noapte că eu urât singură în casă. E te bă, ce ți-e fricoasă. <laughs> Dar Chiriac nu e aici! Ja. ne, Nea Chiriac mi-a zis să închide mai degrabă, ca ai să pleci de rond. Nu te da cheile și du-l Chiriac jos! <gătări> Nenai, auziți cum parte Chiriac de grijă a rondului, rândului? <gătări> E tot frică să vui regulamentul Are ambiț băiatul Știi ca să fie compania noastră Ceva mai abitier În toate Gândești dumneata Că mai primeam eu să fiu capitan Dacă nu l legea pe el sergent Știi cum a regulat compania e, e prima poți să zic e bravo smer. Face să-i dea și licorație Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri băiat din popor. E firește, nu sunt făcute de însudoare a poporului. E S-a închis și Acum eu mă duc să mă culc. Dar, tutun, și cârticic, cât că ți-ai luat. Chimbrituri, ai! Ce tutun, jupăle? Te faci că nu înțelegeai, nu stii ce tutun. Eu n-am aflat că trai cigar. Oh, o nu te -o prinde odată, săracul Sfântul Nicolae. Îi știi tu, păpara lui! său i Spune-i uneltul chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba, să fie cu ochii în pato. Bine, Iară, cum să vedem Ce mai zice politica? Citiți ceva? E, e, bravo, o să domnule Ăsta știu că combate Nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național e... <laughs> Ia citește București 15 pe 27 Răpciune Amicul Și colaboratorile Nostru Revent un june Scriitor democrat A căruia sinuitate O cunoaște de mult Publicul cititor Ne trimite Următoarea Prefațiune a unui Nou op al său e... Îi dăm astăzi locul de onoare recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Republica și reacțiunea sau venitorile și trecutul. <gântrări> Prefațiune, <gântrări> <gântrări> <gântrări> <gântrări>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 Fundamentale, Sfânta Constituțiune Ei bravo Aici a adus-o bine Ei. Adică Cum să o mănânci în Stai să vezi Că spune el Sfânta Constituție și mai ales cei din masa poporului. E, e scris adânc. Ba nu e adânc de loc. Păi nu pricepi. E? Vezi cum vine vorba lui? E? Să nu mai mănânce nimeni. Din sudoarea bunioară a unuia ca mine mm. Și ca dumneata mm. Care suntem din popor mm. Hă? Eh? Adică se așează numai poporul la masă, cu el e stăpân. Păi, așa vidacas. acasă e, Bravo, sinnainte. Stai să vezi, stai, stai, stai să vezi. Că acum vine un ce și mai tare. Am mâncat poporul mai ales este o greșeală neiertată. Ba, puteam zice chiar o crimă. Știi că și aici lovește bine. E, da? Cine mănâncă poporul să meargă la criminal? E, apoi de ce scrie el, cu dă Da înainte, dă înainte, că-mi place, nu place e, Ba, putem zice chiar o crimă. Nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zberetele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urlete acelora... Și cu nerușinare se intitulează sistematici opoțian? <grijină> I-am fundat! <grijină> <grijină> nu! În van! Noi am spus-o și o mai spunem: situațiunea României nu se va putea clarifica. Ceva mai mult! Nu vom putea intra pe calea veritabilei progres până ce nu vom avea un sufragiu universal! adică le Cum vine vorba asta Su Su Ah a. Înțeleg Bate în ciocoi Unde mănâncă judoarea poporului suveran hm? Știi Masă Sufragiu nu unde bate vorba lui. Ei, bravo, bine vorbește. Ei, Asta cum bate, domnule, nu ce-am spus. Eu. Ei, nu-i zice lui degeaba vocea Patriotului Național. Păi, până ce nu vom avea un sufragiu universal. Ei, ei, ei, am zis și subsemnez rövent studente în drept și publicist. A -a -a. A -a. А что такое? А что такое? Твои тебя больно и ты не можешь. А мы такая, мы не на полицию. Ой, не-на-на. Уйди. Ой. Ma. al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inimarea. Ce are în cu mine? Zău, cu coanești, cu și cu chiriac. Cu ei mai am un mă mai scapă de că Despre partea lui jupând, titir că inima e rea, halal, să fie de oasele mele, marcotonogii. Ieri, săptămâna, când s-a întors de la grădina cu cucanele, m-a găsit deștept. Bravo, Musiu Spiridani, zice, nu te-ai curcat până acum. Mâine dimineață, jupunul săracul se să deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupun, îi zic. Da, dacă nu, mie somn, nu -ți e somn, nu-ți e ai să că să fac eu-ți e poftă de culcat. Bietul tu ne pe Sfântul Nicolae din cui. Iar seara m-a găsit dormind. Bravo-s, Muziu, doane zice. Dormi! Dormi, ce-ți mai pasă? Tu, tu ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ioase. trai neneacul cu banii babachii. Nu jupune! Dar dacă mi-a fost som, zic, somn, ai Te tragi traiul bun la somn. Au cu Sfântul Nicolae, trai bun. Că de aia bunul pe inimă lui jupunul. Tragi la somn, ai Dacă ca eu leac să stai de piroteală, mi-a și pus mâna în păr. Aude, vine. Auzi, Mister, vine! Rapidul. Sentința până în dacă să facă un afrost ah, Dumneata ești ca o Eu! Bine că veniș. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui nea chiriagului până că am umblat noaptea pe drum. Hey. L-ai găsit. E i e spus. Da, cu canaua. Ce a zis? Merci. Și tu ce ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu? Ba da, l-am luat să-i casa. Nu mai trebuia să-i nimic, îi scrisese mie un bilet unde să vie da. Așa mi-a zis. Se arăt casa ca să meargă la sigur. Da când se ies de pe maidan cu dumnealui lui, tot și trecea jupânul de la Vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe maidan și eu am sărit peste unul prin fundul curții, că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine. O să vii acasă să nu mă găsească. Prostule, nu știi că ne e de rond la noapte, mai de pe acasă până la ziua Ei da, dar dacă mă găsea pe uliță pläter din tapiele pielea mea. Și zi, persoana în chestie ne așteaptă pe maidan? Da. A? Da, și mi-a dat și biletul asta, să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai curând. adu să vezi. Oh. <laughs> Angel radios. Oh. De când am văzut în dată data pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Și eu vosei m-ai ador cu prețând vşan inima m palpitat de amore. Sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufer peste poate. O oh, da. Supăiște aurora sublimă care deschide bolta azurii într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici anexată poezie. Oh, <laughs> Ești un crin plin de candoare, ești o fragile zambile ești o roză parfumată, ești o tânără la alea, un poet nebun și tandru te adora, copilă, dar lui pozițiune turmentată fieți milă. Iubesc la nemurire și ți-i dedic mea Al tău pentru eternitate și pentru Oh Spiritoane băiete mm. du Du-te, du-te, te așteaptă siguralmente Du-te spune să aștepte, vin și-o după tine Numai decât mai să vorbesc ceva și le cu Nu pot cocoană să mă duc Până nu mi-o dat voie nea kiriacor ori cocoana Unde-i chiriac? Nu știu, până în curte da ta! Lucrează Lucrează dincolo Ia-că, vine cocoana. Cine e aici? Ah, tu erai. Mă miram cine e. Ia, țățico, te rog, lasă pe Spiridon să ducă până la mine acasă să-mi aducă mantelul. Poate vântul și mie e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl las Sațo? Hai, ce să las? Să-l pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Du-te, Spiridon. Dar dă zici da tu Zito, mm -hmm. la ce ai venit? Stai deci să-ți spui, dar nu mă întreptați, să o să-ți povestești ce am pățit cu mitocanu, ah. să vezi halima, auzi, mizerabil, să-mi drăznească să-mi ție drumul ca să facă un atac spaițat, o să-ți spui, să te cruciști, nu altceva ceva. Mai dinașeam și acasă, tu și ca cum știi, că a făcut-o Dumnezeu, se culcă dată cu găile. Era m absolut. Dramele Parisului, câte au ieșit până acum, le-am citit de trei ori. Ce să fac? Nu aveam ce citi Zic, Ia, hai să mă du la țața, dacă nu s-au fi că Mai stându-mi Așa, scoți-vă de la salon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul Cu pricopsitu de țârcă două, că taie drumul Bonsoar, bonsoar, și știa așa, deodată sau în fason Hei cu coană, zice, mai bine-ți-a acum, văduvă Pardon, domnule, zic N-am de-a face cu dumneata. Și <laughs> mai întâi când el la o adică, nu sunt vădă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt de nimeni, te-am și când o vrea, îmi găsește nenadumitrat, e bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică, mică -i. Zic, pardon, domnule, nu ți permis să te mai mult la un așa afront, mă înţelegi? Zice. zice mm. Ce e când ți se bate tâmpla dreaptă? Îți vine o bucurie. Mie bucurie. Nu crez Da, de ce nu? Dacă când ți se bate stângă Te îmbaci cu o persoană cu care ești certată Da? Mhm mm Cu cine să mă împac? Nu o să-mi certată cu nimeni Așa Zic mitocan lui Țațo că era trăznit Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce Ofță țic Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiu cu pastra magiu Să trăiesc eu cu mitocan Nu era de mine Sunt o persoană delicată Bine că m-am văzut liberă Ai... Așa să nu-i vorba, zi mitocanului. lui Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront Da el Gândezi zice, că o să cu coada. Asta mă importă pe mine cine ce treabă are. S te măriți, ai câte o trei ghiță circădor, te înhăităști cu vreunul, săracul! Da să știu de bine că merg cu ieri de gât până la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă dacă mai lăsa pe mine, să te duci la mănăstiri ca așa te le la tribunal. Mi păstrează-mă, ce la poliție polițiune! Ba, a de duida am avut o parte ca să-l nimeni a admitrat, și n-ai al minterului, tocanul scosese și cu de la baston pentru ca să mă sinucidă. Ce zici lumea ca de nasul pe care i-și l-a luat, toca. Țătiu, ce ai plângi? Eu? De ce să plâng? Nu mă doare capul, mi-e cam rău. Îți sunt ochii turbul crozav. Nu știam, parcă mă încearcă niște friguri. Hmm. <sus> <sus> <sus> ne e de rol la noapte? Da. <sus> tu... Tu mai stai, zițo? Nu, t -t O, o mă duc eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot, și pe Maidan, și pe uliță. Nu e nicăieri. Bine, tu zici că i-ai dat. Nu știi? I-am l dat de când am dus la tutungerie îngerie, m-a trimis nu? Eu mă duc, bonsar, ale fa. Culcăte și matea, nu mai lucra dacă-ți eru. Da, să-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor. Hai de mine, ce vorbea, asta? Și-ți de tot să trimitem să caute pe Nena. Ea, și ești nebună. Nu vezi că lumesc. Mă doare capul, nu-ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și fereastră, că mai culcam treci Atunci aleba Bun mm. bon, zar, tatu mm. <sniff> Să nu ui, mâine ce? ne vedem, știi că e sărbătoare Să ne legăm, ne-ne-ne, mm. -ne, la union La union? Mm. Nu, nu, nu, nu, ziți eu, nu mai merg la union Te de ce? Pentru că pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu a, înțeleg comediile acolo. Deci ce spui, nu voi său. Ai, Doamne, stai parol. Ști că ești curioasă, dar ce pentru comediile. alea mergem? Nu noi, zi, zău. Zi nu mai vedem și noi lumea aceea, adică toți ce merg acolo, înțeleg ce va gândești. Mă-ajută mândunca, pris de un plezit. De ce să nu megi De ce de ce, uite, nu voi să merg. Haide, zoț. Atoci, și mm. tu lunena vrei? Nu voi, ți-am spus -o odată. Și nici lumea lui nu mai vrea să mergă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba îi zici. O zoț, zi zic să mă îngroabnă. Nu merg, nu, nu. Măi știi tu. Când zic o vorbă, e vorbă. Zin? Nu vrei să mergi, sa-o. Nu. Nu. Nu. nu. Prefirarea păi, dracului de viață! Chiar părăsită! Că m-am făcut mama, fără noroc! N-am avut și eu parte pe lume! Măcar ducă-mi pătirea, bine! Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai e vreo treabă? Nu, Cocoa. Apoi du-te culcă ce mai aștepți. Domnul Chiriac, unde este? E jos, în curte. Adina o să da pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi având cu aici, Parcă nu-i sunt toți boi acasă. Eh, cine știe ce-o fi având și dumnealui? E încăljit foc. Un ceas s-a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de culo până acolo. Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept. Eh, o fi supărat cine știe. spune să închiză poarta. Galoanele le-am cusut. Uite, Mondiru, să îl duci. Bine, Cucoana. Pe urmă să-i spui... Ia. Nu. Nu, pe urmă să te duci să te culci. Nu mai ai ce căuta pe-acin. Să nu fie lui să te găsească deștept că iar o pați. Ia. Dacă mă au dormit, nu-i tot un drac. Ai de, du-te. Mă duc. Noapte bună, Cucoana. Noapte bună, spirit de bună săra cu spiritul. nu știu el ce pe sufletul nu știu cum de mine eu eu și noapte bună dacă vreau omul.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 De ce nu mare oamă cu un defeicit. Nici De am mai trăit să ajung la așa ceva? Vine. No, nu mai voi să mai fiu prost. Dragoste cu Sila. Nu se poate. Tu mi-ai mai chemat. Eu? Nu. No. Spiridon merge. Da. La... Că... Am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut. Merci. Pentru puțin. Da. La... Am închis-o Bine Am nu mai ai să-mi poruncești Ce? Eu să-ți poruncești dumii Să-mi poruncești, firește Nu mi-e stăpână Nu se-mi în casa dumii Cu simbrie Bine Bine, domnule Chiriac Bine Zi înainte că n-ai zis destule E...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 Nu trebuia să îmi pui mintea cu un copil, ca dumneata. Dar a zic și eu că mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să îi sprăvim odată. Eh? Am sprăvit. Jură-te încă dată și... Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielele lui meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine și pe mine și pe dânsul. Da, Foarte bine ai făcut să nu mă crezi.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 dar dacă eu ai muri, vezi dumnea ta spanga asta! Chiriac. Lasă-mă! Lasă-mă, Nu te las! Te de cine ești! Nu te nu. las! Nu voi să ți se tragă de la mine! Chiriac! Chiriac! Chiriac! Dacă vrei să te o omoară-mă mai și pe mine! Cheriat, Nu ți-ai de mine! Chiriac! Chiriac! n mai bine l-a uitat într-o zi! Chiriac! Tot mai no. pentru că nu le-am uitat, Chiriac! vreau mai bine să mor! Chiriac! Dacă nu mai este nimic între noi, nu, no. no. pură duc Cum să mai trăzi? No. Dacă mă lași! Dacă nu mai mă vrei Tot mor kiriac, sunt eu Mai bine lasă-mă Ati o viață kiriac, kiriac, Vrei să-ți să strig, ești nebun? Da Sunt nebun Să ieși ca că sunt nebun Măi nebun e dubla ta, ta să-mi tragi păcatul Câte gânduri și doar mars a mine Nu mă-ntrebi Da tu pe mine nu mă pe mine, nu, mă nu voi Nu kiriac. voi să știu de nimic nu, nu mai știu cine sunt. Nu, am vrut să o măran din aur în aur. Dar am văzut trecând Umbra peste de la fereastră Și am să te mai văz o dată Chiriac, Chiriac. ai să mor lângă tine Cum am trăit Chiriac, Chiriac ascult Nu mai zis tu să mă mai jur Încă o dată. Dacă mă jura mă crezi Te crezi Chiriac Dragă Chiriac Să n-am parte de ochii mei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 Știam eu că o să-mi se întâmple mie un caz mare. Mi s-a făcut un semn. Răsturnasem de dimineață, Candela. Încă Dumnealui, dacă m-a văzut că mă sperii zice, eh, ce dacă s-a răsturnat? Nu mai credem în Ce? Ce o să-mi se întâmple? Să-mi ardă cherestigeria? Arde sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită. Atâta pagubă. Hei, eh. răsturnasem Candela. Pe om, ochiul drept mi s-a bătea într-una de vreo trei zile. Pe tine te lăsasem acasă, știargându-ți pușca. Știi că rugini se încărcătura. înăuntru, și soscos cu vergeaua. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă Mă gândeam Dacă s o descarcat Doamne ferește pușca mâna lui oh. Ce să mă fac eu când l-ai găsit mort întins acasă oh. Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă De ce nu l a rugat să o lase la pustia de pușcă La ce-am plecat de acasă Ia așa Ia așa m-am bătut cu gândurile toată seara N-am văzut zău, n-am văzut nimic N-am auzit nimic Mă jur pe ce vrei tu Mă crezi Te crezi Chiria Chiria, Chiria. Okay. Să nu mai faci, să nu mai faci ce-i făcut că mor, că mor să mă omor. Nu mai fac. <laughs> Îmi fac că da. te jur. Da. <laughs> Sau să mă cresc numai la tine mă gândesc. Da. <laughs> Că numai pentru tine trăieri Da Tu n-o să mai zici nicio vorbă rea no. Și n-o să mă mai faci să plâng no, no, no, no. Da, mă ierți? Natu, Natu, pe mine mă iert te-am iertat de mult Kirio! Kirio! Nu-i nimic Trece la postre din dinspre Marmizor și șupâne! Da ce, Chiriac, puiile, nu te-ai mai culcat? Încă nu, șupâne, acum, fulc! nu ușor! Și vii se plăcute, onorabile! Chiriac, puiile, ia de ce-am vorbit! Fii cu patru, de-aproape de tot! Mă știi că țiu când erau adică! Lasă, șupâne, mă știi că consimți la o de familie! Chiria, Chiria, <laughs> Chiria Te pui, nu-mi fi minte ah. ah. ah. ah. Sunt aproape de 11 ah. Cine știe, vine fără veste așa. Mai are două ceasuri bune de alergat Nu poate veni așa de grap Chiriu <laughs> De unde știi ce se întâmplă? Aici, paza bună, trece primește are. N-ai grijă, dragă, când îți pui eu că nu vine Hai, Are să meargă până la Cotroceni, ce te gândești? Nu știi pe el că umblă... Agale <laughs> a? <laughs> a, Hai său, dar aș vrea și să mă curc Hai său, sunt să obosită grozavă Știi tu că de ieri seară când ne-am certat până acum N-am închis ori Dar păi am închis Domai da ha, Hai să rutăm încă o dată Hai, hai. Mm -hmm. a, și te și tu de te culc Mâine ai să ieși la exerciță Uita că trebuie să i scol până în ziua oh, Bine zici Puh, Cum să ui să poate Mine trebuie să mă scol la patru are să fie gornisul, să mergem să luăm doi oameni din companie Ca să ridicăm pătache pantofarul de la Sfântul Refterii Apoi mi-a spus Lelița asta, că e bolnav de lingoare A ce treabă meu cu boala lui și eu sunt bolnav? Nu mă primește pe mine Îl am pe listă, trebuie să se prezinte la exerciții. Ia, ia, ia, -tă -tă -tă. ia. Mi s-a părut cineva pe portiță Hai de chirea Hai. Hai să răută și îndu-te seara te, mm. ah, ah. te duci iar la Union? Nu, nu mă mai duc fără tine La tu... Mm. Nu uiți ce mai ai făgăduit Nu să mă mai necrăjești niciodată Niciodată Trebuie să fie trecută de 11 Să mă curc Ce-am auzit de să din lampa. <sus> Când ori de întristare, vor turbera vreodată frumoasa ținimioară Tu vezi portretul meu. Și crede că eu sufer cu tine neodată Și cam îndoi atunci Cam patimii mereu Angel Radios ah! Angel Radios Ce? Precum am avut tonoarea Vă comunicam în a mea epistolă De când te-am văzut întâiași dată Pentru prima oară Mi-am pierdut uzul rațiunii Da, Ulu. sunt nebun Să arăți, chiriați, Strica, madame Sunt nebun de amor de mine. Da, fruntea mea arde Sufer peste poarte Parcă sunt turbat, turbat! Domne, mă spun de Cine ești? Ce poftești? Ce găsi pe vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Ha? Mă întreb cine sunt? Ascultă! Sunt... Sunt un... Sunt un jule tânăr și nefericit Care suferă peste poate și iubește la nemurire ha, Și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, este vreun pungaș Afla că nu mea lui acasă și îmi ne pungășească Chiriac! Speru, doamne! Să rău! Ucu! Nu strica! Fii Hai pietate! Ce pietate? Mai ai întrebat să spui cine A? sunt Păi am spus Ascultă, domnule! Nu trebuie să spui ce caut Ingrato Nu mi-ai scris chiar tu însuți Răbun. în original Eu? Da! Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, strada Catilina, Ce? când o vedea la fereastră că se mișorează lampa. Domnule! iată mă M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc. Ce? Precum iubește sclavul Lumina și orcul Libertatea. Adăvăra, domnule, parol că ești nebun. Vise, se-am scris o de vreo scrisoare. O Auză o brăznicie! Ia, ascultă, știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu? De-am a aperi! Și tu mă iubești pe mine! Nu mai umbla cu mofturi! nu domnule! Te-am văzut de un seara de la Union! De la Union! Da! Chiar odată un seara, când privirile noastre s-au întâlnit am citit în ochii de aici sublimi că și tu corespunzi la moartea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea până la stabilament. Simțeam că mi-tocă de cum la mă mirosise. Si? știa cum mă după voi, și abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe, gazoase, m-am întors în darăt, pentru că mi-era frică să nu mă un conflict cu Mitoganu. Ala, ulteria seara, moare mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până la această suburbie, în culțul străzii. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini, și când am aflat că ești aici, te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la Chirestegia lui cum la, tu, tu, cum stai cu familia ta. A...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 tu ești aurora Care deschide bolta în stelată Într-o durație poetică Plină, plină de... înțeleg ce... oh, oh, eu Râzi, da? în da, de -a mea, da? Da, uh -huh. cum, Doamne, iartă-mă să nu râz. Vezi bine că râzi A, păi știi tu de da, cu cine vorbești, Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Dar cum să nu știu? <laughs> cum? Dar cum? Dar tu ești angelul visurilor mele bine, dar tu ești... Teaua, pot pentru care are ca să zic chiar luceafărul, cum da, care strălucește sublim în noaptea tenebroasă existenței mele, dar tu, ești, tu ești. ia uite-te bine! Madam? am <crafi> <grijine> pardon Oh, scuzați Cocoan oh, Considerând că Adică vreau să zic Respect, pardon S -s -s, su -s Pretext că și pe motivul că uh, uh, uh, Scuzați Pardon uh, <grijine> Pardonul ca pardonul Dar te rog, dacă ți la pielea Dumitale, să te duci mai degrabă Să ieși curând din casa asta Că, Doamne ferește, de te-o călca Ești bărbatul meu, uh? mitocanu de S -s -s, pardon, Apoi, Zău, dar... nu știu ce să mai alege de dumneata ta să știi că bărbatul meu sufere grozav de gelozie și în starea fi capabil să te omoare. Să mă omoare? Deja la altă seară ai avut noroc de-ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Da. Amintieri, dumnealui s-a suiere pe sus. s-a deșteptat pe chiriac. A, da, și ghetarul nostru. Și au ieșit amândoi. Unul pe Maidan și altul pe la poartă, ca să te prinzi în uliță. Încă chiriac luase și le Dar până să ia să a tăiat fugiseș. Le Madam, vă rog să binevoiți, am dat drumul de aici de urgență Ei, știi că îmi Da ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă Du-te repede și bagă de seamă la poartă Să nu dai piept în piept cu lui Că de acum încolo trebuie să-i întoarcă acasă Apucă pe Maidan și ieși de vale spre Antim Bagă de seamă, să nu te întâlnești cu bărbatul meu Că te cunoaște și cum te-o vedea, zău te umflă Mă umflă? Cu să a dat pasul cu Coana, cu venerabilă? Profit de Provide spre să vă ruga să primit asigurarea în alte situații. Cu respect, cu care am onoarea fi al domniei voastre, prea supus și prea plecat, Rică Venturiano. arhivă la judecătoria de pace și circunstanța de galben, poet Ric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale publici și student în În drept, da. ce-mi pasă mie? Du-te odată ori ți s-a făcut pe semne de vreun conflict. Nu, oh, mă eu, eu sunt dușnic cu educație, nu voi să fac niciun conflict. Mă du atunci, ce Dar, mai stai? Mă mă duc, scuzați, pardon. Domnule! Da, da, mai ne-nălocit! Si dumneavoastră, băi, a fost! mai că te o moară! Nu pe acolo! Nu pe acolo! Păi, Leu! Dai-mi! Dai-mi! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă la Mă de, no? da da ma well. de, de si Mă pe fereastra asta! Ești curând! Treci din ce pe lasă mi pe să nu Hai și eu Pardon! Scuzați! O, măsoar! Ce scăpat Ce comedie! Nu oameni-o dacă îl prindea chiria că-l omora! Vezi dumneata cine mi-a fost soră mea zița! Da, aia se ținea dumneai de capul meu? să tot bate în grădinile! Era amorezată! Și o proastă să nu știu nimic Și să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui Mosiu asta ca să scăpat, vai de el Acum trebuie ca i sfărâie călcăile pe maidanul lui Bursuc Ocon Cine a fost acum aici? Cine să fie? Cine să fie? Știu cine să -fie? -fie? fie dacă a fi, nu te-aș întreba Rezor! că ești nu știu cum? Dar ce e așa de turbat? Ia uite, cu sabia scoasă ca la bătălie Nu râde, Cocoană, nu râde După ce pat un afront tocmai la ce-am ținut eu Nu râde, du dincolo, Cocoană l, -l că în toată firea Auzi, de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost som. Ce? Vrei să mă culc să-mi lucru? Mâine e sărbătoare, să mă gătesc să merg la biserică Ne zon, Cocoană du dincolo, aici avem treabă, du-te curând nu te gândim, hai! Hai, ne, milioane! Pirioane, criați, criați, Rău ai făcut, Cocoană! Ce rău? Ce visezi? Ce-am făcut? Știi, dumneata, bine! Dumneata să tragi păcatul de ce o s-a întâmplat! care să se întâmple lucrul mare, Cocoană! Măcar de bine să știu că mă la cremedal! ești nebun! Acolo nu mai mi-e <laughs> du te cocoană, și nu râde! Ia că mă să Știi, mă stăpânesc. Adică îi vorbesc cu perdea. Nu voi să-i explic lucrul formal ca să nu o rușinesc. Rezon. Știi cum e din Cu an avea -a spus. Adică chiar în casa mea nu pot eu pune mâna pe bagabontul Că n-a avut pământii și altă nu mai are casa, Spiridone! Cine Chiar, fiat, Spiridone? Cine e porunca, jupine? Porunca! <laughs> Nu! Nu! Nu! Apoi parcă mi a fost vorba Musiu spiritoane să nu te mai găsez dormind când mă întorc acasă. Nu! Au! Au! Nu Nu porunca năsă să mai treacă de piroții. Au! Liușește! Cât am eu, și la când dormi? Pentru nu la felul au Taci! Taci! unde e Chiriac? Nu știu! Da, să mănânci și să dormi, știi? Unde-i Chiriac? Dorme! Dorme, nu da-i analizul ne. Dorme! Toți dormiți! Dormirea-ți somnul lung! ai să mi-o mâncați! am pe de gravă! Mergi, mergi! Uf! Chiriac, Chiriac! Eu, dar în foc și toți trag la ias. Eu astăzi, do onoare mea de familist! Și lor de somn la ard, Chiriac! Chiriac! Chiriac! Ce? S-a prins Alte unde arde? Chiriac! Mai e norocit! Pentru ce? S-a dus ambițul! Cum? Tocmai la așa am ținut! Ce? Mi s-a lipsit onoare de familist! Aș! Nu se poate! S-a părut! Am văzut goșii! Aș! Așa mai sperea, așa la alte ieri Așa îți le de mitale. tale Chiriac! Întreabă-și pe nanaie. Cum? Când? Unde? Cine? Bagabond. Ei, M-ați chilea cu L-am văzut în să păvere asta aici în casă. Cu ai pălați, cu jupeni în cap. Ide, Aici în casă? Nu mă băgam păcate, jupâne. Cu ochelari, cu jupeni e persoana cu conizița. Am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie ieșit de aici, că n-avea pe unde... Pe Pescar, mă suit jocurile nena, trebuie ia să dau piept în piept cu mine lui. Trebuie să fie aici, a spus, în casă okay. chiar! Trebuie să-l găsim. Las pe mine, jupăne! Sau în paton? Sau un paton? asta stă pe schele. Schelele merg până în capul binarii. Da! E! Acolo, e scară. Dacă o fie și pe aici, pe fereastră, s-a dus! A scăpat mai dam lui Nu! No, nu se poate să fie găsit scara! Schelele se înfundă în podul grajdurii! Podul nu-i podi, până acum, e gratie numai! Și scara este în partea aia în dosul binarii! Mi s-a dus am mm. Nu mai voi să știu de nimic! Mi s-a mm. necinstit onoarea de familist! Acum nu mai să măcar să intru în cremenal! Chio! Crea până lui! Uite! Baston! Mai zic că mi s-a părut! Ah! Ah! Jupâne, vrei să punem mâna pe el? După mine curând! Nenenaia de după noi! Odeaia spiritom Spiridon de tot pe scara amare! Pe scara pe unde ați venit, n-a putut fugi! Pe aici, pe schelă, a ieșit! Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Ai de-ți de după mine! Bah! Nu scapă el din gheara mea nici mor! Nici mor! Dar ce nu scapă el cu coană nici mor din gheala mea! Că cu coană nici mor? Absolut! A -a -a -a -a. Hai de jupâne, ai de, de Vreți să se rupăți schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt parasite de 3 săptămâni? Vreți să te prăpădești? Lasă-ne cu coană! Lasă-ne cu coană! Pardon! Iar tine te poți propune de a-mi da, me ai să-mi faci pe nu cu Giubelul cap. Massa, ma! Kyriak! Kyriak! Înainte, Kyriak! Înainte, Renare! Kyriak! Kyriak, vinjo, asta nu-l zite o ce mi le faci pe toate! Ce si? m-ai dus la union? Toi dana sa amploiatului să se zie după noi de miam găsit pe cu chili, cu chili, cu dumnealui, cu chili, cu tot. l chema să chemat. și nu să fie la tine a venit aici! Ce si? tocco ai-dau drumul înapoi pe ușă, ia că i dumneamului cu naipistat, o să ia pe scară, strigând ca niște turbați Si pe urma! L a fost că apape în feroastră, am dat drumul pe schelă, ca să iasă pe la spatele minele pe portița despre Maidan. Pe vortica dinspre Aha. Maidan! Da, pentru că pe scara am s-a fi într în pierdul cu dumnealui! Ce-a-o la amor de io! Portița în spreidan incuia! Adina ora am vrut să vin eu pe acolo ca să mai o colecă a trebuit să mă întorc iar că ulița ca să intru în curte. Încuiată! Și ulușile sunt de doi stânjeni. Atunci persoana încheste nu a putea fugi. Ziți-o! Ziți-o e primești, de dunea lui e grozav, Chiriat e nebun. Văi de mine, monșerul meu, milobor! Chiriat a luat pușca cu șpargă și dunea lui a scăzabia! Nu-mi spuneți iarță că mor! Iată-ți! O, țințe, Chiriat! Păi în nume Constituțiune! Lasă-ți! Suntem Hai sa mergem de graba! Te-ai făcut în atas o te scurci! Hai, repede, descau pe omul din prima.! Hai, hai, hai!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 de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă țiu bine și ajung în capătul binalei. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă. nicio o scară. Cocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată aud, aud pe inamici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi fără să știu unde merg. m împiedic de un butoi cu ciment. O inspirațiune. Eu, ca poet am întotdeauna m Mă ascuns în butoi. <gângh> Pașina micilor se apropie în fuga mare. Mulți înștrechiute pe lângă butoiul meu, înjurându-mă. Mm, eu, ca june cu educațiune, mă fac în auz. Toți se îndepărtează. Auzi un zgomot, strigă de țipete de femei. În fine... Ah, oh, o Zgomotul, apoi cu încetul se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din departare se aude orologiu de la stabiliment, bătând 11 și 20. O oră fatală pentru mine. Ieși bineșor din butoiul meu. Mă trezesc de abușla pe schele și mă pomenesc înapoi. Aici. Ei, ce să fac? Pe, pe unde se ies? Nu, no, nu, no, nu, no. nu, no, nu, no, nu. No. trebuie o inspirațiune ingenioasă. Nu, no, nu, no, nu. No. Ah, da, am găsit-o. Să ies pe ușe. Obscuritate absolută. Auzi pași! Cineva ne va yes. Trebuie să fugi, domnule, dacă pune-mi mâna sub unitate, omoară! Ce mai speriat? Ce speria. Așa... e, Cum? O, omoară? Scapă-mă, băiute! scoată -mă de aici! pune sens. Aici? Nu, sens! De aici? Nu, nu, nu! Nu se poate! Unde? Nu se poate! Bodeaia de acolo răspându tot pe scara mare! Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu. Oh, nu! Nu voi! Nu voi! Ah, stai! Dar atunci ce ai de făcut? Existenza mi este periclidată? Eu voi să scap? Sca-mă! Uite, îi stau Îți dau Trei sferturi de rublă! Trei sferturi de rublă? Da. 6 pachete de tutum. Așa, Te scap. cum, pe unde? Hai! Să spune, mi că că, că mi-e de grabă. -mi Vine-ți de la orie, haide, uite, uite, stai, duate, aici. Unde stă? Stai? Stai. Eu mă duc o leață, schiz ușa care dă scara. Cum e vedea că se urcă sus, Așa. te chemă-o în da, închide mușa de la mijloc și când ori intra cu toți aici, îți dau drumul da. pe dincolo pe scară, te cobor și ieși repede pe parte. Da. Lasca-te scape, nu ai. Stai, stai. Păi, du-te, du-te de cam. hai! Da, Apoi, nu-mi dai... Ce? Ce mi-ai făcut? Ce ce? Pe... Ah, apă, Aaa! Apa îți dau! Îți dau, uite! Așa. Uh, bun, băi, băi, da. ți băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, Știți tu în ce pericol, mă amenință pe mine, Ba, bine că nu. Dacă nu-i știu eu, paparul o jupă nu, he Lasă, că dacă n-ai putea scappa. ai să vezi unde al dracului ce e. De ce crezi că zice lui Titir inima e inimărea? A, nu, nu, eu nu voi să vad. văd. mine, scapă-mă, mești, scapă-mă. Hei, lasă, lasă, dacă-i putea, te scap eu, tinește, lasă. Auzi, omul pe scapul! Ce suie? Aleargă, mă Scapă-mă! Stai, ce-i nebun al venitorului României? Stai! Stai! nu stau auce! Da. Nu mă nebuniu, onorabil, dumna ta ești! Eu? Ce-i ce poftești, mamu, stiuvă? E i O șupără! da, onorabil, îl cunoasc eu! Dă-te o parte! Tine, de intrat, eu nu m-am asasinat da, Lasă-l să-l întreb, numai! Ce poveste, mă, musiu, măs, -ă la ei? să-l învăț eu pe mațe fripte, să mai umble după nevestele negustorilor! Mărbene, totul Stați! Stați! Stați, că e Unde Pe nu îl cunoști eu! nu e de care credeți, dumneavoastră. E cetățean onorabil. Donorabil! Donorabil! L-ar îmi scos lau! E da-i patriot! dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea de familie? Nene, iată nene! Da ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e Umblați ca nebunii Ia că ce Tânărul umblă după zița S-a amorezat cu ea de la Union Știi, din seara când s-a luat după noi Și-a trimis unul la altul bilete de amor Și în loc să meargă la ea acasă A greșit și-a venit aici Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a lui? Mă face să intru între alte alea cu nebunile tale Ia că ce Ai văzut? Ce e? Ce e, ce e. Oamenii în toată fiea și nu o înțelegem ne. Umblăm ca nebunii ne. Ia că ce e Tânărul umblă după zița S-a amorezat cu ea de la union Știi, din seara aia când se va după dumneavoastră Și-a trimis unul alt altul bilet de amor Și în loc să meargă la ea acasă A greșit și a venit aici Îmi s am spus o jupâne ca așa cășunează dumii dumitale. M-ai făcut salări ca nebunii Să-mi rup gâtul, Doamne, ferești Dacă făceam și moarte de și Ia că Fate te ziță, să te bate. Nene, nene, nene lasă, nene, lasă, nene, nu te rușinagă Ale tinereții valuri tine, Fată romanțioasă nene. Știi, da-i adune Ai nene la union parol Să mă îngrop <gătă -i> Unorabile Știi cine e tânărul ăsta? Cine? ăsta e ăla care scrie la vocea patriotului național yeah. Nu mă nemor Hifus că mor! Păi ce crezi? Chiar el însuși, în persoană, e băia buntai noștri, e din popor. El combate în articolul de astăzi seară, știi, cu sufragiu! Ei, bravo! Ah. Păi de, să facem cunoștințe. Cum e da, cu zița mai știi de unde a fost să iasă norocul, fiind? zona aia ziceam și eu. <gătă -s> Honorabile domn, da, da. permitem, pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitra Chititircă, a apropitar și capitan în guarda civică, da. e, e dai noștri, da. e... Da, da, da, da. da sunt încântat... Mersi de cunoștință domnul, este cetățeanul Ric Venturiano ah. Am și Student la Academie Învață legile Și redactor la vocea Patriotului Național Iedai noștri Ce să mai vorbim, îl știi Da, da. <laughs> Tocmai astăzi seară citeam cu Nari în gazeta dumneavoastră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 noi nu avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontănit tuturor cetățenilor! Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm. Bravo, să trăiești, vorbește abitier, oamne, pe să i bun de dipotat. E? că ajungi el și de cu curând. Cu păi cum combat el, poate să ajungă și ministrul? mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adinea ți țiu eu la poate v-am adus un afront, dar e și vina dumneavoastră că nu știam că veni pentru zi. Nu, mă rog, pardon, nu, vina nu este nici a mea, nu e nici a dumii nici a Este a la poartă. Dumnezeu îmi scrisese cășat de la numărul 9. Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat. Da. Am nești derudit că Vidal mi-a făcut-o.Ști, a atins făcut oh, oh, oh. zidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 de antoasele. Oh, oh, oh. Să-l pui mâine să-mi intoarcă la loc, să nu mi se întâmple vreun conflict. Da. Da. Da. Lasă, lasă că-i spui eu și cu coara dacă vei reuși. rușine da. Frate. Frate la ce-i criat puiule, ce-i Avem să te rugăm ceva Da, să nu ne tratezi cu refuz Orice, mă știi cum țiu la nevastă și la tine Uite, uite ce e Musiu, Rică și Cuzița Compătimesc împreună și Așa e ale tineriții valori Și le e rușine să spui că ar vrea să Să ce? Ei, Ei. nu știu meata! ta Să pui pirostri. Vrei și ta? E, dacă dumnealui ca lipsește să ne onoreze Cu atâta cinste De zeserea Nu e așa de mare Și dumnealui e știi Ceva mai sus noi sunt negustori Cetățene sti? Suntem sub regimul libertății Egalității și fraternității Unul nu poate fi mai sus decât altul nu permite Constituția Îi ne bine vorbește, domnule Braos. Ei, dacă compătimește și madame Zița la suferința mea da, mai e vorba dar cum să nu compătimească Zițo, nene? Ia vină cu. Ai nu-ți fie rușine, Zițo, ale tine valori, vrei? Eu fac ce vrei, Eu fac ce vrei, dumneata sunt și un frate mai mare, nene. Să vă fie de și și ceasul de să Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! ăsta Ha! om, nu glumă, ți-ai găsit norocul. Ha! nene. Pentru Acum! Da. Cum n a Cum ia. ia! să vorbim o vorbă cu lea între bărbați Cocoanele să n-asculte da. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele așa. Ia spui Toate ca toate dar la onoarea de familist să-ți... Da. Familia este patria cea mică. Precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Așa e, bravos. Toate le știe, îmi place. Apoi e că e jurnalist. E, până, stătico, da. Nu nu dormim în noaptea asta. Chiria care să se scoale mâine până în la izdricit. Da, mai e vorbă, soru, cum A -a. să nu? Onorabil, tătorează-mă cu o de tuturor. Și cu două nene n -ai. E. Are... Ce-i ce Poate le-am lămurit. Bine, de cum naturi, că nu mai am ce să zic, dar să vă arăt ce am găsit pe pernele Patului dumneică Că uitasem. Îmi vine să intru la bănuiele rele. ce ai găsit jupene? Ia uite. Frumoasă legătură. Dășic? Aș. Ah, Adonca, jupâne. Păi, asta e legătura mea, nu știu dumea ta. Bată-te-ste, <laughs> bată! <-te, stăbat. laughs> păi, de ce nu spui așa, frate? Ei, vezi? Ei, vezi? Uite, așa se vorbește omul la necaz Ați ascultat O Noapte Furtunoasă De Ion Luca Caragiale. Adaptare radiofonică de Alexa Visarion. Distribuția a fost următoarea Jupându Mitrache, Titircă Inimărea, Cherestegiu și capitan în garda civică Toma Caragiu Naie Ipingescu, Ipistat, amic politic al capitanului, Octavian Cotescu Chiriac, Teșghetar, om de încredere al lui Dumitrache, Victor Ebenciuc Spiridon, băiat de Procopseală în casa lui Titircă, Florin Zamfirescu. Rică Venturiano, arhivar la o judecătorie de ocol, student în drept și publicist, Virgil Ogășanu Veta, consoarta lui Jupându Dumitrache, Dorina Lazar Zița, sora ei, Mariana Mihuț Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Alexa Visarion.